А так. Кажуть, вибачайте, паночку, що ви не хочете вести нашої справи, що ви радили їм відкупити у пана дідича тепа Совисько. То неправда. Ну, та як собі хочуть. Не вірять мені, то я їм папери віддав. Нехай собі шукають іншого адвоката. Та вже знайшли. Пошепки, нахиляючись до Євгенія, мовив Демко. А кого? Та пана Шнадельського. Що? Пан Шнадельський. Пан, певно, знають його, і він сам до нас зголосився. Каже, що я вам усе зроблю, не давайте на підмову там тому пану в місці, бо він підкуплений і запропустить вашу справу. І давно то було. О, вже пару тижнів тому. Пан Шнадельський часто буває у нас у селі. Він їздить по селах і геть бере хлопські справи. Наші люди дуже до нього горнуться. Кажуть, що він дуже великий едукат і має доступ до самого цісаря. «Бійтеся, Бога, люди!» – скрикнув Євгеній. «Але ж це ошуканець! Це не жаден адвокат, і він не має права ніяких справ повадити!» «Що пан говорить?» – з переляком скрикнув Демко. «Можете мені вірити? Говорю вам, як чесний чоловік, а не для того, що він риє підо мною!» «Ой, Господи, а наші люди до Него, як до Бога, моляться! Та бо він уміє говорити з людьми!» Так уміє придобритись, що думав би чоловік, оце святий із неба зійшов. Я вам говорю по правді. Зрештою можете піти чи до старости, чи до кого хочете, і запитати його, чи пан Шнадельський адвокат, чи ні. Та то правда. А тепер скажіть мені, ви знаєте, у вашого пана десь є дубовий ліс? А є. І красний? О, чудо, а не ліс. Там дуби такі грубі, а рівні як свічки. І багато їх. «О, то великий шмат ліса, буде за двісті моргів. А будемо ми їхати попри нього?» «Ні, з сего боку села ні. Аж як переїдете за село та потім під гору, то там будете їхати через Зіброву. А на що, пан, про це питають?» «Та так, мені цікаво, чи пан не думає її рубати?» е, «Вже би давно був вирубав, але заказали з намісництва, а інші кажуть, що банк не дозволяє рубати» бо наш пан задовжений у банках, а на той ліс то взяв більше як 10 тисяч і без банку не сміє рушити. Тим часом бричка минула ліс і заїхала в село, що лежало в долині над рікою. Посеред села між високими липами і ясенями стояв двір пана маршалка Брикальського. У пана маршалка сьогодні полювання, мовив Демко, показуючи очима на двір. У Діброві дике стадами ходять, Шкоду страшенно роблять по полю. На самій бульбі люди тисячні шкоди понесли. А панові було байдуже. Аж як йому самому дики цілий копець з бульбою розбили, то спросив полювання. Чуєте, як там трублять та гукають? І справді, з широких сугорбів, покритих високим дубовим лісом, що тепер під пожовклим листям виглядав мовлан велетенського сліпого збіжжя, Чути було гомін стрілецьких труб, крики та верські нагінки і де-де цюкані рушниць. В'їхали в село. Проїхавши крутою вуличкою між городами, вибрались на широкий майдан, що розкинувся перед Коршмою. Велика мурована Коршма з заїздом, своїми обдряпаними стінами і своїм нехарним виглядом добре достроювалась до болотистого майдану. Перед Коршмою стояла досить велика купа селян. Ще більше число їх тислося до сіней, а з шимку чути було глухий гомір, і видно було крізь поочинювані вікна густий стиск голов. «У, васе, що за ярмарок?» – мовив здивований Демко. «Може, пан тут стануть трохи спочити?» «Треба буде коней попасти», – з козла Берко. «Від це аж до міста не буде вже заїзду». «Добре, попасемо і поглянемо, що таке». Бричка звернула до коршми. Селяни проступилися в дві лави, а побачивши якогось пана в бричці, познімали капелюхи. З гуркотом бричка вкотилася в коршемні дельовані сіни. Розділ 37. В коршмі було сілевіче. За столом сидів панок, яких тридцяти літ. Високий, статний, зі здоровими вусами і гладко виголеним, трохи забитим лицем. А довкола нього з усіх боків сиділи й стояли, тиснучись докупи головами, селяни. Перед паном стояла гальба пива, і між селянами кружили дві квартові фляшки-горілки. Чарки і фляшки йшли з рук до рук. У коршмі стояла духота, запах горілки, мокрих кожухів, людського поту і міцного тютюну мішались докупи. Пан за столом, внуривши очі в гальбу пива, говорив голосно, «Остерігаю вас, браття хлопи». «Не вірте нікому. Не вірте панам, не вірте попам, не вірте урядникам, не вірте адвокатам, не вірте професорам, бо всі брешуть, усі до одного. Всі тільки наде дбають, аби хлопським добром поживитися, з хлопецьим шкір стерти, а потім сміятися з нього, як із дурня. «Ой, правда, правда, зітхали селяни, п'ють нашу кров, ще й сміються з нас. Ні на кого не надійтесь, – говорив далі пан, – ані у пана, – ані у попа, ані у старости, ані у суді нема вашої правди. Там усюди купована правда, усюди фальшивство, всюди кривда. Тільки один цісар на штату, від нього одного можна надіятись справедливості. Тільки він один дбає за нас, бо ми всі його діти. Так, так, потвердили ті, що сиділи за столом. Шукайте собі чоловіка, щоби був щира хлопська душа, хлопська кістка, і такого чоловіка шліть до цісаря, щоб він переказав йому всю вашу біду і всю вашу кривду. Тільки він один може вам допомогти, може вкоротити руки і панам, і попам, і жидам. Ой, то-то, аби жидам укоротив, жиди світи зуймили, жити нам жити не дають, зітхали селяни. Не вірте жидам, не вірте нікому, бо всі вас турять. Кожний, аби лише своє горло залити аби свого мацька наповнити а як хлоп бідує та горує проте йому байдуже ой бідує ой горує що світа божого не бачить залунав у один голос стоїть по всій коршмі а таке едукат що сидить собі в місті в пропишних палацах вигідно ясно тепло і чисто пошкребає в канцелярії пером помилив суді язиком а ти хлопе, платили йому солоно платили та й то хоч поміч, обізвався хтось із скупи. А то я три роки правувався за свою дідизну. Та й що з того? Пропало моє поле, з й кошти мусив платити. А вийдете? І то не одному таке діється. Адже в кожній справі, яка є в суді, себе дай один мусить програти. А хто програє, звичайно. Хто слабший, хто не вміє боронитись, хто не має чим мастити. Ну а хто ж у нас найслабший? «Найбідніший хлоп, тому хлоп усе мусить програти, і тому кажу, не вірте панам, не вірте попам, не вірте адукатам, нікому не вірте, а особливо не вірте от цьому пану, що видає себе за вашого приятеля».